в цьому самому безкраєму морі, танула, наче димок, наче хмарка, наче туманець від подиху кудись зниклої землі. А то що таке, — показували молоді козаки, — то Крим, і ця туманна смужка в синій далечині, ця тануча хмарка, то Крим, та не може бути. Це там, де кінчається і небо, і море, та це, напевно, кінець світу, а як пече сонце. Невже це те саме сонце, що й на Україні, в Києві, в Острозі, в Прилуках, у Пирятині? І на море впала від нього безкрая смуга, Що яскріє й тремтить на цій страшній, ніби дихаючій воді, якій теж нема кінця й краю. Ближче до корми великої чайки, отаманської, На розмальованому підвищенні, яке зветься чердаком, Сидить, підібгавши по турецьке ноги, сивоусий небаба. Він ліниво спосмоктує свою люльку і куняє. Люлька його часто гасне, через що він бурчить, згадує сто копанок чортів, викрашує знову вогню, оглядає з-під сивих брів море, і знову ліниво смокче люльку і знову куняє. Довговусий Карпо, розташувавшись на дні чайки, весь поринув роботу, пораючись коло шкури вбитого Тура, шкури, з якої він носився, як курка з першим яйцем. Карпо старанно обрізав її, виполоскав у солоній морській воді, відокремив від неї прекрасні роги і відрізав хвоста, Він мав намір принести це в дар війську, як військові клейноди. Раз у раз він брав у руки то роги, то хвіст і милувався цими скарбами. Для нього, очевидно, не існувало моря, ні його вражаючої краси, ні його гнітючої безкрайності. Він уже бував на ньому. Ні на що й дивитися, не те, що в степу чи в плавнях, де завжди є з ким помірятись з спритністю, а море що, наплювати, сама негодяща вода, якої й пити не можна. Олексій Попович розташувався й собі недалеко від Карпа, і з нічев'я, з грудьми на чайки попльовував в остогідле море, на якому заборонено пити горілку, і згадував свій рідний Пирятин, де він добряче гульнув перед від'їздом на Січ. П'яний батька й матері прощення не брав, безтурботно на вулиці на коні гуляв, малих дітей і старих бдів, стременному груди штовхав, повз церкву проїжджав, шапки не здіймав і Христа на себе не покладав. Гляньте, гляньте, дядьку, що то воно таке? злякано запитав друкар, показуючи на море. Що таке? Лениво не підводячи голови, запитав Карпо. Та он, з моря виринає. Е, та це коні. Які дядьку коні? Та морські ж коні, не наші. Справді, неподалік од чайок, з моря виринали на поверхню якісь чорні потвори, сплескували чимось, чи то хвостом, чи то руками, і знову ховалися під воду. То були зграї дельфінів, що гралися на сонці і якось дивно перекидалися в морських хвилях. А коли б нам хлости не дало, буркнув Карпо, розчислюючи своїм грібінцем турячий хвіст якої хлости, дядько?» – тривожно запитав Грицько. Коли б море не заграло. А що таке? Хуртовина буде, буря. Що ж їй бути, дядько?» А з того небоже, що ноті коники виграють. Хоч ніяких явних ознак бурі не було, видно, все ж слова досвідченого запорожця холодом лягли на серце молодих козаків. Вони чули від старих козаків про морські бурі, вони чули навіть дому як два брати-козаки потопали у морі і прощались у думці з батьком та з матір'ю, просили їх помолитися загинучих, винести їх з на моря. І як потопав із ними третій козак, чужий-чужениця, в якого не було батька і матері, і за якого нікому було й помолитись. В домі розповідали, що вони потопали в чужім морі за свої гріхи, за неповагу до старших за своє безпутне життя». А дельфіни все частіш і частіш показували з води свої огидні голови чорні лискучі спини й плавці. В повітрі тремтіло марево. Над козаками десь у височині жалібним криком пролетів сокіл білозірець. Щось та провіщають ці таємничі вісники. Аж ось на сході з'явилася хмара. Вона росла якимись дивовижними образами, що швидко міняли свої обриси і ніби жива надималася, повзла з-за все вище і вище, і поволі заступала собою небо. Поверхня моря досі зовсім синя, стала чорніти і подекуди ніби здригатися. Щось наче живе забігало по морю, дуло в розшарілі обличчя козаків, свистіло в снастях, куйовдало змокрілі чуби веслярів. «Гай-гай!» — почухав себе за вухом небаба, поглядаючи на небо.